який постійно доглядає хворого. Але Андрій Степанович не мав права йти звідси. Загроза фатального кінця була надто реальна. Він сказав молодому чоловікові, «Ви добре зробили, що викликали нас». «Я бачу, батькові стало легше». «Ненадовго», – подумав лікар. І звелів фельшериці, «Підіть, Валю, до машини, викличте небо. Ми поки що залишимося тут». «Так-так, Валю», – раптом пожартував хворий. «Повідомте небо, що один старий грішник незабаром з'явиться туди на розправу». Валя закусила губи, щоб не розплакатись. Ващенка гнітило почуття безсилля. Це почуття приходило до нього не раз. Він добре пам'ятає кімнату-бліндаж генерала Корчового. Там йому теж було пекуче прикро. Ця веранда... Нагадувала домівку вмираючого воїна. Хоч не було тут ні польового телефону, Ні стратегічних карт. На нічному столику Легко вигнула лебедину шию переносна лампа. Горбився, наче від жалю, Старенький спрацьований записник. Як готова до дії зброя, Лежала заправлена авторучка. На розгорнутій сторінці записника Карлючилась щедро покреслена строфа, з недописаним рядком. Так помирав полководець поезії, стратег людських почуттів. Поет злегка кивнув головою. Син зрозумів його, подав ручку і записник. «Пробачте», – промовив хворий. І відразу ж відокремився, наче був сам один. Повільно, але вперто писав і знову креслив. Докінчував рядок незавершеної строфи чи розпочав нову. Ващенкові захотілося стати мікроскопічно малим, непомітним, невидимим, тільки б не заважати. Його вразив і захопив цей творчий подвиг перед лицем неминучості. Повернулася валя. В руках у неї шелестіли газети і листи. Поштарка передала, пояснила пошепки. Син забрав пошту. Хотів обнести до кімнати, але поет попросив поклади, будь ласка, на столик. Син слухняно виконав просьбу. Валя зовсім тихо, майже самим порухом вуст повідомила, зв'язалася з козинцем. Звелів залишатися тут, скільки потрібно. Лащенко підвівся, щоб вийти і почекати десь поблизу. Поет зупинив його. Посидьте, будьте ласкаві тут, з людьми веселіше. Відклав записник, дружньо глянув на Валю. «Таке мале, а вже рятує людей?» Валя зніковіла. Ващенко сумно сказав, «Погано, що ми рятуємо». Поет, збагнувши його журбу, заспокоював, «Не коріть себе». Мудрі люди кажуть, «Не на кожну ваду знайдеш пораду». Так уже воно водиться на цьому світі. А як на тому, побачимо». Жадібно переглядав пошту, може, й здогадуючись, що вона остання в його житті, натрапив на конверт, заадресований невправними жіночими кривулями. Ну, от, знову з І до сина, ти вислав гроші тій удові на хату? Вислав батьку. Поет лежав то віддаляючись кудись безмежно далеко, то знову повертаючись до берегів життя. Син перебіг очима листа з прилук. Подяка батьку. Поетові очі на мить блиснули радістю. Потім їх затуманила туга. Не уявляю собі, що всі вони робитимуть, коли мене не стане. Ващенко чув про це ще в студентські роки. Коли комусь доводилося особливо скрутно, коли іншого виходу не знаходив, удавався до поета. Той ділився останнім. Студенти знали крилатий вислів поета. Якщо маєш змогу зробити комусь добро, зроби не думаючи, і якщо можеш зробити зло, довго подумай і не зроби. Перемагаючи щось більше за втому, поет спитав У Ващенка й валі вам зі мною не нудно. Помітивши їхнє замішання, не став чекати неодмінного в таких випадках заперечення а може й боявся, що воно пролунає нещиро? Знову спитав, «Хочете послухати, що я нашкрябав?» І відразу ж почав читати. Він завжди охоче читав людям, ніколи не відгороджуючись від тих, для кого писав і жив. Вірш дзвінкими рядками розповідав про кохання, про жагу молодого серця. Сходило сонце, сріблилася росою трава, Свівнув з ліссі терен, В гаю кувала зозуля, Ліниво протягкував Притомлений за ніч соловейко. А на росі Свіжі сліди дівочих сніг, То любов поетова Назавжди пішла від нього У несходиму далечінь. Минули від того дня роки й десятиріччя, А вона досі вабить І кличе до себе. «Неведомо, де та любовь тепер».